וימות בתיבץ, למה ניגשתם אל החומה? ואמרת, גם עבדך אוריה החיתי מת. וילך המלאך, ויבוא ויגד לדוד את כל אשר של אחו יואב. ויאמר המלאך אל דוד, כי גברו עלינו האנשים, ויצאו אלינו השדה, ונהיה עליהם עד...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 וחזקהו. ותשמע אשת אוריה, כי מת אוריה אישה, ותספוד על בעלה. ויעבור האבל, וישלח דוד, ויאספה אל ביתו, ותהילו לאישה. ותלד לו בן, וירע הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני.